Elkarrera gina, bosgarren unitatea, Atarian B. Ze, belikula ona ez da, malen? Niri etza gustatu. Ez? Benetan? Niri unkigarria iruditu zait. Oso gidoi orijinala. Aldez aurritik asmatu ezin dezakezuna, eta pertsonaia fina. inabarduraz betea. Ba hori dena igia da, baina niri aspergarria egintzait. Bai zera. Nik bintzat, Jakiminez ditut hiru emakumeen historioa. Begiak ezin apartaturik egon aiz pelikula horsoan, urrena zagartatuko. Nahi duzun guztia, baina niri motena iruditu zait. Eta zuk zer dio zuan der? Niri gustatu zait. asko gainera. Puzzle baten moduan funtzionatzen duen argumentua, kameraren erabilera, aktoren interpretazioen neurtua garabiltan euskara natural eta sinesgarria. Hortaz, ni, sokormazo bat nahiz dena ikusten jakineztu da alako, ez da? Ja, ez dut alakoarik esan. Baina egia da, ala ez da, filma oso moteldoala. Nirietzait motela egin, baina ulertzen du zure sentipena. Ez gaude hausnarketarako tarte uzten duten filmak ikustera ohituta.